Vjerovjesnici, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. I ne im ni jedna nova opomena od gospodara njihova, kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju srca rasijanih. A mnogobošci govore šapatom Da li je ovaj nešto drugo do čovjek kao i vi? Zađete slijediti vrađbinu A vidite da jest Gospodar moj zna Reče on Šta se govori I na nebu I na zemlji On sve čuje i sve zna Oni čak govore To su samo smušeni snovi On ga izmišlja On je pjesnik. Neka nam donese kako čudo kao i priješnji poslanici. Nijedan grad koji smo prije njih uništili nije u čudo povjerovao, pa zače ovi vjerovati. I prije tebe smo samo ljude slali kojima smo objavljivali. Zato pitajte sljedbenike knjige ako ne znate vi. Mi ih nismo stvarali kao bića koja žive bez hrane. Ni oni nisu besmrtni bili. Poslije smo im obećanje ispunjavali i njih, i one koje smo htjeli spasavali, a one koji su nevaljali bili, uništavali. Mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite? A koliko je bilo nevjerničkih sela i gradova koje smo uništili i poslije koji smo druge narode podigli? I čim bi silu našo osjetili, kud koji bi se iz njih razbježali? Ne bježite. Vratite se uživanjima vašim i domovima vašim. Možda će vas neko što upitati. Teško nama, oni bi govorili. Mi smo zaista nevjernici bili. I kukali bi tako sve dok ih ne bismo učinili kao žito požnjeveno, nepomičnim. Mi nismo stvorili nebo i zemlju i ono što između njih da se zabavljamo. Da smo htjeli da se zabavljamo Zabavljali bismo se onako kako nama dolikuje, ali mi to ne činimo. Nego istinom suzbijamo laž. Istina je uguši, laži nestane, a teško vama zbog onoga što u njemu iznosite. Njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji. A oni koji su kod njega ne zaziru da mu se klanjaju i ne zamaraju se. Hvale ga noću i danju, ne malaksavaju. Zar će kumiri koje oni od zemlje prave mrtve oživjeti? Da zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa nek je uzvišen Allah, gospodar Arša od onoga što mu pripisuju. On neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani. Zar da pored njega, oni uzimaju bogove, reci, dokažite... Ova knjiga je pouka za moje sljedbenike, a bilo je knjiga i za one koji su prijemene bili i nestali. Međutim, većina njih ne zna istinu, pa zato glave okreće. Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili, nema Boga osim mene, zato se meni klanjajte. Oni govore, milostiv ima dijete, hvalje nekaj on, a meleki su samo robavi poštovani. Oni ne govore dok on ne odobri i postupaju onako kako on naredi. On zna šta su radili i šta će uraditi, i oni će se samo za onoga kojima on bude zadovoljan zauzimati, a oni su i sami iz straho poštovanja prema njemu brižni. A onoga od njih koji bi rekao, ja sam doista pored njega Bog, kaznili bismo džehennemom jer mi tako kažnjavamo mnogo bošce. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi raskomadali i da mi od vode sve živo stvaramo i zar neće vjerovati? Mi smo po zemlji nepomične planine razmistili da ih ona ne potresa i po njima smo staze stvorili da bi oni kuda žele stizali. I to što je nebeski svod osiguran naše je djelo a oni se ipak okreću od znamenja koja su na njemu. I noć, i dan, njegovo su djelo, i sunce, i mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove. Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan. Ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti? Svako živo biće smrt će okusiti. Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i nama ćete se vratiti. Kada te vide nevjernici, samo ti se rugaju. jeli li to onaj koji vaše bogove huli, a oni sami ne vjeruju kad se spomenu milostiviji? Čovjek je stvoren od žurbe. pokazaću ja vama doista dokaze svoje, zato me ne požurujte. Oni govore, kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite, a da nevjernici znaju da tada neće moći da otklone vatre od lica svoji i leđa svoji, i da im niko neće moći pružiti pomoć, nego da će im nenadano doći i zaprepastiti i da je neće moći nazad vratiti i da im se neće vremena dati. I prije tebe su poslanike ruglo izvrgavali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono čemu su se rugali. Reci, ko će vas od milostivog noću i danju štititi? Niko. Pa ipak oni od Kur'ana glave okriču, Zar će božanstva, a ne mi, odbraniti, ta ona sama sebi ne mogu pomoći i niko nevjernike od naše kazne ne može pod okrilje uzeti? Mi smo ovima, a i predsima njihovim, dali da uživaju, pa su im dani radosti dugi. A zar oni ne vide da mi u zemlju njihovu dolazimo i da je s krajeva njezini pa kako bi oni bili pobjednici? Reci, ja vas opominjem objavom, ali gluhi ne čuju poziv kad se opominju. A da i samo dašak kazni gospodara tvoga dotakne, sigurno bi povikali, teško nama, doista smo sami sebi nepravdu učinili. Mi ćemo na sudnjem danu ispravne Terezije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti. Ako nešto bude teško, koliko zrnogorušice je, Mi ćemo zato to kazniti ili nagraditi, a dosta je što ćemo mira čune ispitivati. Mi smo Musavu i Harunu dali te vrat, svjetlo i pouku za one koji se budu greha klonili, za one koji se gospodara svoga budu bojali i kada ih niko ne vidi i koji od časa oživljenja budu ustrepjeli. A i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete... Mi smo još prije Ibrahimu razborito zdali i dobro smo ga poznavali. Kad on, ocu svome i narodu svome, reče Kakve su ovo komire, kojima se i dan i noć klanjate? Oni odgovoriše I naši predsvi su im se klanjali I vi ste, a i predsvi vaši bili u oči zabludi, reče Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ? Upitaše oni Ne, reče Gospodar vaše gospodarne besa i zemlje on je ni stvorio i jač vam to dokazati tako mi Allaha jaču čim se udaljite vaše komire udesiti. i porazbija ih onu komade osim onoga najvećeg da bi se njemu obratili ko uradi ovo sa bogovima našim povikaše oni zaista je nasilnik čuli smo jednog momka kako ih uli rekoše imemo mu je Ibrahim Dovedite ga da ga ljudi vide, rekoše, da posvjedoče. Jesi li ti uradi ovo s bogovima našim? O Ibrahime, upiteše. To je učinio ovaj najveći od njih. Pitaj to ih, ako umiju da govore, reče on. I oni se zamisliše, pa sami sebi rekoše, vi ste zaista nepravedni. Zatim glave oboriše i rekoše, da ti znaš da ovi ne govore, Pa zašto se onda umjesto Allahu klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti, niti od vas kakvu štetu otkloniti? Upita on. Teško vama i onima kojima se umjesto Allahu klanjate. Zašto se ne opametite? Spalite ga i bogove vaše osvetite. Ako hođete ište da učinite po vikaši. O vatro, reko smo mi, ostani hladna i spasi Brahimu. I oni htje doše da mu postavi zamku, ali ih mi o nemogući smo. I spasi smo i njega i luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili. I pokloni smo mu Ishaka i Jakuba ka unuka i sve učini smo dobrim. I učini smo ih vjerovijesnicima da upućuju prema zapovjedi našoj. I objavi smo im da čine dobra djela i da molitvo obavljaju i da milosti nju udjeljuju samo su se nama klanjali. I lutu mudrost i znanje dado smo iz grada ga, u kom su stanovnici njegovi odvratne stvari činili izbavismo, to u istinu narod razvratan i zao. I u milost našoga uvedo smo. On je doista od onih dobrih. I nuhu se, kad davno vrijeme zavapi, odazva smo i njega i čeljad njegov od jada velikoga spasismo. I od naroda ga, koji je smatrao neistinitim dokaze naše zaštiti smo, to bija uopaki ljudi, pa i sve potopismo. smo. I Davudu, i sulejmanu, kada su sudili o usjevju, što su ga noću ovce nečije opasle, i mi smo bili svjedoci suđenju njihovu. I učini smo da Suleiman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I podčini smo planine i ptice da zda udom Allaha hvale. To smo mi bili kadri učiniti. I nauči smo ga da izrađuje pancire za vas, da vas štite u borbi s neprijateljem pa, zašto niste zahvalni? A Suleimanu vjetar jaki i poslušnijim učini smo. Po zapovjedi njegovo je puhao prema zemlji, koju smo blagoslovili, a mi sve dobro znamo. I šeitane neke, da zbog njega rone, radili su i poslove druge i nad njima smo mi bdjeli. I ej, jubu se, kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si odmilostiviji, najmilostiviji. Odaza smo i nevolju mu koja ga je morila odklonismo i vrati smo mu milošću našom, čelja njegovu i uz njih još toliko i da bude povuka onima koji se nama klanjaju. I Ismailu, i Idrisu, i Zulkiflu, a svi su oni bili strpljivi. I oba su smo milošću našom. Oni doista bijahu dobri. I Zununu se kada srdi da i pomisi da ga nećemo kazniti, pa poslije u tminama zavapi, nema Boga osim tebe, hvalje neka si. A ja sam se zaista ugriješio prema sebi. Odazva smo, I te gobe ga spasismo. Eto, tako mi spasavamo vjernike. Izeker i jause, kada zamoli gospodara svoga, gospodaru moj, ne ostavljaj me sama, a ti si jedini vječan. Odazva smo i izliječivšimu ženu, jah ja mu poklonismo. Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su nam se u nadi i strahu i bili su prema nama ponizni a onu koja je sačuvala djevićanstvo svoje, u njoj život udahnismo. I nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam vaš gospodar, zato se samo meni klanjajte. I oni su se između sebe u vjeri podvojili, a svi će se nama vratiti. Ko bude dobra djela činio, i usto vjernik bio, trudmu neće liše nagrade ostati, jer smo mu ga zasigurno mi pribilježili. A nezamislivo je da se stanovnici bilo kojeg naselja koje smo mi uništili, neće nama vratiti. I kad se otvore jeđuđ i međuđ, i kad se ljudi budu ni sve strmine žurno spuštali, i približi se istinita prijetnja, Kada će se pogledi nevjernika ukočiti, teško nama. Mi smo prema ovome ravnodušni bili. Mi smo sami sebi nepravdu učinili. I vi, i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete goriji u džehennemu, a un ćete doista ući. Da su oni bogovi, ne bi un ušli, i svi će u njemu vječno boraviti. Unjemu će je prigušeno uzdisati, U njemu ništa radosna neće čuti. A oni kojima smo još prije lijepu nagradu obećali, oni će od njega daleko biti. Huku njegovu neće čuti i vječno će u onom što im budu duše željeli uživati. Neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati. Evo, ovo je vaš dan, vama obećan. Onoga dana kad smo tamo nebesa, kao što se smota list papira za pisanje. Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti. To je obećanje naše. Mi smo doista kadri to učiniti. Mi smo u Zeboru poslije te vrate napisali da će zemlju moji čestiti i robovi naslijediti. U ovom je doista povuka za ljude koji se budu Allahu klanjali, a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Reci, meni se objavljuje da je vaš Bog, i jedan Bog, zato se samo njemu klanjajte. Iako oni leđa okrenuti, reci, ja sam vas sve, bez razlike opomenuo, a ne znam da li je blizu ili daleko ono o čime vam se prijeti. On zna glasno izgovorene riječi, zna i ono što krijete, a ja ne znam da nije to vama iskušenje i pružanju, uživanja, još za izvjesno vrijeme. Gospodaru moj, presudi onako kako su zaslužili, reče on, a od gospodara našega, milostivoga, treba tražiti pomoć protiv onoga što vi iznosite. Hadž, u ime Allaha, milostivog, samilostnog.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 več je tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru valahu i koji slijede svakog šejtana prkos noga za koga je već određeno da će svakog onog koga uzme za zaštitnika na strampoticu zavesti i upatnju ga ognjenu dovesti O ljudi kako možete sumnjati u oživljenje pa Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude sa vidljivih i nevidljivih udova da vam pokažemo moć našu. A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog. Zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da posljedom u živnog doba uzrastete. Jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju pa začas zaboravljaju ono što saznaju. Ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrep i uzbuja i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno. Zato što Allah postoji i što je On kadar da mrtve oživi i što On sve može i što će čas oživljenja u to nema sumnje doći i što će Allah one u grobovima oživjeti. Ima ljudi koji su Allahu u prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez knjige svetilje, hodeći nadmeno, da bi s Allahova puta odračali, njih na ovom svijetu čeka poniženje, a na onom svijetu da daćemo im da iskuse patnju u ognju. Eto to je zbog dijela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima svojim, Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren. A ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se na vjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je u istinu očiti gubitak. On se, pored Allaha, klanja onome koji od njega ne može nikakvu štetu odkloniti niti može bilo kakvu korist pribaviti, to je zaista velika zabuda. Klanja se onome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti, a takav je doista loš zaštitnik i za odrug. Allah će one koji vjeruju i dobra djela zaista uvesti u džanetske bašće kroz koje će rijeke teći. Allah radi ono što hoće. Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći, Ni na ovom, ni na onom svijetu. Neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti. I tako, je to. Miga u vidu jasnih ajeta objavljujemo. Allah će onome kome on hoće na pravi put ukazati. Allah će na sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika, vatre i mnogo božaca, Allah je zaista o svemu obavješten. Zar ne znaš da se i oni na nebesima, i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce, i mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu zaslužuju. A koga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti, Allah ono što hoće radi. Ova dva protivnička tabora sporile se oko gospodara svoga. Oni ima koji ne budu vjerovali biće odijelo od dva tri skrojena a ključala voda biće na glave njihove ljevana. Od nje će se istopiti ono što je u trbušu sima njihovim i koža a gvozdenim maljevima biće mlačeni. Kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje iziđu Biće u nju vraćeni, iskusite patnju u užasnoj vatri, a one koje budu vjerovali dobra djela činili, Allah će sigurno uvesti u dženecke bašće, kroz koje će rijeke teči. U će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svi biti. Oni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na put onoga, koji je hvale dostojan. Nevjernicima i onima koji odrećaju od Allahova puta i časnog hrama, a mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za tako i za došljaka. I onome ko u njemu bilo, kako nasilje učini, da ćemo da patnju nesnosnu iskusi. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, reko smo, ne smatra je nama nikoga ravnijim, I očisti je ovaj hram moj za oni koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvo obavljati. I oglasi ljudima Hadž, dolazi će ti pješke i na kamilama iznurenim. dolazi će iz mjesta dalekih. Da bi koristi imali. I da bi određene dane prilikom klanja kurbana kojimi je Allah obskrbio. Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. Zatim, neka sa sebe prljaštinu uklone, neka svoje zajeve te ispune i neka oko hrama drevnog obilaze. Eto toliko. Ako opoštuje Allahove svetinje, uživače milost gospodara svoga, a dozvoljena vam je stoka, osim one o kojoj vam je rečeno. Pa budite što dalje od kumira pogani, izbjegavajte što više govor neistiniti. Budite iskreno Allahu odani. Ne smatrajte nikoga njemu ravnim. A onaj ko bude smatrao da Allahu ima koravan, bit kao onaj koji je s neba pao, koga su ptice razgrabile. Ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predi od nje. Eto toliko a tko poštiva Allahove propise, znak je čestita srca. Vama one služuje do određenog roka, a poslije njihovo mjesto je kraj drevnog hrama. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana, da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im on daje. Vaš Bog je jedan Bog. Zato se samo njemu iskreno predajte, a radosnom vješću obradu i poslušne, čija srca, kad se Allah pomene, strah obuzme i one koji strpljivo podnose nevolje koje ih se, i one koji molitvu obavljaju i koji od onoga što im mi dajemo udjeljuju. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hađa i vi od njih imate koristi. Zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poređane, a kad padnu na zemlju, jedite i a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi. Tako smo vam ih počinili da biste zahvalni bili. Do Allaha će doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je počinio da biste Allaha veličali. Zato što vas je uputio i obraduj one koji dobra djela čine. Allah doista štiti vjernike. Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika. Dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini. Allah je doista kadar da ih pomogne. Onima koji su ni krivi ni dužni zavičaja svoga prognani, samo zato što su govorili gospodar naš je Allah a Allah ne suzbija neke ljude drugima do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahov ime Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu ta Allah je zaista moćan i silan. one koji će ako im damo vlast na zemlji Moli molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odrećati od nevaljali. A Allah se na kraju sve vraća. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije nisu narod nuhov i jad i semu od poslanike smatrali lažnim i narod Ibrahimov i narod Lutov i stanovnici Medjena, a lažnim je smatrani Musa I ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao i kakva je samo bila kazna moja. I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili. I ona se opustila, samo su ruševine ostale. I koliko gunareva ima zapušteni, i koliko visokih palata ima prazni. Zašto oni po svijetu ne putuju, pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate, I da uši njihove čuju ono što treba da čuju, ali oči nisu slijepe, već srca u grudima. Oni o tebe traže da i kazna što prije stigne. I Allah će ispuniti prijetnju svoju. A samo jedan dan u gospodara Tvoga traje koliko hiljadu godina po vašim računanju. I koliko je bilo naselja čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam ja kazno odlagao da bih najzad kaznio, a meni se sve vraća. Reci, o ljudi, ja sam tu da vas javno pomenim. One koji budu vjerovali dobra djela činili će kao i obskrba plemenita. A oni koji se budu trudili da dokaze naše poreknu, uvjereni da će nam umeći, bit će stanovnici u Djehennemu. Prije tebe mini jednog poslanika i vjerovjesniko nismo poslali a da šejtan nije kad bi on što ukazivao ukazivanje njegovo nešto ubacio Allah bi ono što bi šejtan ubacio uklonio a zatim bi riječi svoje učvrstio Allah svezna i mu udarje da bi ono što je šejtan ubaci učinio iskušenjem za one čija su srca bolesna i za one čija su svirepa a nevjernici su zaista u beskrajnoj neslozi. I da bi oni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur'an istina od gospodara Tvoga, pa unj povjerovali i da mu srca njihova budu sklona, Allah će vjernike doista na pravi put izvesti. A nevjernici neće prestati da unj sumnjaju sve dok im iznena da smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na onom svijetu. Tog dana vlas će samo Allah imati. On će im suditi. Vjernici i oni koji su dobra djela činili, bit će u džernetskim bašćama uživanja. A nevjernici i oni koji su ajete naše poricali, oni će u patnji sramnoj boraviti. Allah će zaista lijepo nagraditi oni koji su svoj rodni kraj napustili, da bi se na Allah ovu putu borili, pa zatim poginuli, ili umrli, jer Allah najbolje nagrađuje. On će ih u mjesto kojim će oni biti zadovoljni doista uvesti. Allah sve zna i blag je. Eto tako, a onome koji isto mjerom uzvrati za učinjeno zlo i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će sigurno pomoći. Allah je onaj koji grijehe poništava i koji ih praštaja. Eto tako. Allah smjenjuje noć danom, a dan noću. I Allah je onaj koji sve čuje i sve vidi. To je zato što Allah postoji, a oni kojima se oni pored Allaha klanjaju, ne postoje. I zato što je Allah uzvišen i velik. Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu, od koje je zemlja zazeleni? Allah je zaista dobar, i sve Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah doista nije ni kome zavisan i on je jedini hvale dostojan. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu, da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je u prema ljudima blag i milostiv. On vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživjeti, a čovjek je zaista nezahvalan. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kome je trebalo da se vlada i ne dozvoli nikako da se s tobom o tome raspravlja. Ti pozivaj svome gospodaru jer ti si u istinu na pravom putu. A ako se oni budu s tobom prepirali, reci, Allah dobro zna ono što vi radite. Allah će vam na sudnjem danu presuditi onome u čemu se razilazite. Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi. To je u istinu Allahu lahko. Mnogo bošti se, pored Allaha. Klanjaju onima za koje im on nije poslao nikakav dokaz. I onima sami ništa ne znaju, a mnogo božcima neće niko pomoći. A kad im se naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima oni što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na one kojim riječi naše kazuju reci. Hoćete li da vam kažem što će vam biti mrže od toga vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će ona prebivalište biti? O ljudi, Evo jednog primjera, pa ga poslušajte. Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate, ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. Ako bi mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti, nejak je i koji se klanja, a i ona i kome se klanja. Oni ne poznaju Allaha kako treba, Allah je u istinu moćan i silan. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima. Allah sve čuje i sve vidi. On zna šta su uradili i šta će uraditi. Allah u se sve vraća. O vjernici, molitvu obavljajte i gospodaru svome se klanjajte. I dobra djela činite da biste postigli ono što želite. I borite se, Allah radi onako kako se treba boriti. On je vas izabrao i uvjeri vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao i u ovom Kur'anu da bi poslanik bio svjedok protiv vas i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato molitvu obavljajte i zeka dajte i u Allaha se pouzdajte. On je gospodar vaš i to kakav gospodar i kakav zaštitnik. Istinu je rekao uzvišeni Allah.